що відповідає російським вигукам «Ура!». Як упав же він з коня та й на білий сніг, слава, слава докотилось і легло до ніг, течина. Браво! Хорові Вірьовки та його керівникові Авдієвському слава з живих уст. Слід пам'ятати і цей давній український вигук «Слава» щоб користуватися ним під час різних урочистих моментів – на мітингах, концертах, виставах і зборах, коли хочеться висловити свій захват. Бажання літератора Художня література Безнастанно контактує з живою народною мовою, живлячися з неї та, з свого боку, збагачуючи її. Ні в якій іншій галузі розмови праці не переплітаються так щільно для дружного співдіяння класична спадщина, мовне надбання минулого і поточний процес дальшого розвитку живої мови письменник уже з самої природи своєї творчості має стояти на передовій лінії борців за високу культуру мови. На жаль, ми, письменники, іноді забуваємо про відповідальність перед своїм народом за нашу мову, за той багатий великий скарб, який ми одержали від славетних попередників. Заслушну можна вважати репліку Білодіда – Радянська Україна, 1963 рік, що в тканину деяких художніх творів потрапляють невиправдані діалектизми, жаргонізми і вульгаризми, іноді по-новаторському нав'язуються штучні, невластиві природі літературної мови, словотворчі покручі, а деякі підручники з літератури написано сіро і безбарно, з мовними штампами, шаблонами та іншим. Доречно буде сказати й про те, що в нас усе, ще мало добрих словників, де більш чи менш повно було б відображено багатющу живу лексику української мови. Для багатьох редакторів наших видавництв однотомний русско-український словарі став неперейденим законом. Є таке слово в словнику «Гаразд, вживай його». Нема цього слова, чи замість нього стоїть якесь дивне, скальковане Скоряйся, словнику, бо то закон. Звісно, академічному словнику належить мати непохитний авторитет. Тут не місце з сумнівом, дебатам і дискусіям. Але й руско-український словарь, і, руско і українсько-російський словник далеко не ідеальні. Багато що в них просто застаріло. Хіба не за цих словників пішло гори, звісне, «добро пожалувати», що й досі часом прикрашає фасади деяких будинків в урочисті дні? Навіть у четвертому томі українсько-російського словника, що вийшов із друку 1961 року, коли вже преса, радіо і різні заклади відкинули цей вислів, який не ліза ні в український тин, ні в російські ворота, те, що бачимо на 20-тій сторінці, добро пожалувати. Здавалось би, що наспіх укладений русско-український словарь 1948 року зазнає в наступних виданнях докорінних виправлень, але видання 1955 і 1961 років обмежились тільки невеликими додатками чи змінами правописного порядку. І сьогодні ще редактори мають підстави вимагати від автора змінити слово «лихоліття» на безщастя російське «безвремін'є», бо цей феномен стоїть на першому місці в словнику, прозваному «зеленим» не так за кольор політурок, як за недостиглість. За цим словником ми маємо писати новомісячча замість відомого в народі молодий місяць, молодик, давати перевагу штучному слову виручка, гроші за продані речі, над широко вживаним у народі виторгом, вважати, що вислів продати чи купити в розстрочку